як через два тижні, і не зловживай моїм терпінням бею. Я відплачу тобі сповна за добро, а чи за зло. Вайхарин, тобто гаразд, відповів тихо Ширинський бей, заслоняючись від гострого поля духана хмаркою диму. Наприкінці травня Хмельницький, залишивши під бердичем, Сімнадцять зібраних полків вирушив у супровді кропивинського полковника Фелона Джанджалія і Миргородського Матвія Гладкого та кілька сотень козаків на зустріч ханові за Умань до Чорного лісу. Іслам Герей вже чекав гетьмана із стотисячним військом, прибувши сюди з перекопу Давно знайомим чорним шляхом через інгулець, інгул, Сенюху йшли бурджацькі і джамбайлуцькі ногаї у вивернених баранячих тулупах і шапках, гірські тати в строкатих кафтанах із сагайдаками за плечима, довгочубі, схожі на козаків, черкеси у високих білих папахах, і шість тисяч румалійських яничарів. ішли шли втоптаним шляхом, не звертаючи навіть до близьких сіл. Залізною була рука хана, що йшов за з'єднання з гетьманом поляцький ясир. Два дні відпочивали, поки прийшов гетьманський почет. Затрокотіли тамбурини, Запищали гуслі і зурни, Вийхав із табору хан, Одягнений по-бойовому, В шоломі з гострим наконечником І в кольчузі. Поруч з обох боків Калга Кримгірей І Нуреддин Казігірей, А позаду кінний відділ Сейменів. Вдарили довбиші в Летаври, Засурмили сурми, наближався до хана Хмельницький у горностаєвій мантії, тримаючи в руках булаву, обсипану дорогоцінним камінням, поруч полковники. Поклонився гетьман, хан милостиво опустив повіки, та ненадовго вистачило пихатись, воїн, що звик до сідла, а не до трону. Мірявся з ворогом і спільником не вишуканими фразами, а мечем або ж торгом. Тож запитав нахмурений і неприступний. «Що отримують мої лицарі зарать? Крим засели шляхами», – коротко відповів Хмельницький. Було в тій відповіді стільки впевненості в перемозі. Стільки сили продзвеніло в голосі гетьмана, що стрепенувся хан і захоплення, а разом якийсь острах чутно діткнулися його. Він глипнув з-під лоба на гетьмана. Перед ним стояв не той Хмельницький, що просив у нього допомоги в Бахчисараї, маловідомий сотник і капітан Незових Берлатників у Дюнкерку, вождь великої держави, що раптом виросла на руїнах, пошарпаної шляхтою Речі Посполитої, визнаний світом переможець не допомоги тепер просить, а пропонує плату за спілку. Ізгадав іслам герей за мостя, що було б, якби він став над віслою? На мить уявив себе козацького самовладця, який діткнувся одним плечем Московітії, а другим Прусії, спершись спиною об Швецію, напирає дужими грудьми на Причорномор'я, витісняє з диких степів джамбуйлуцьку і буджацьку орди і простягає руку до перекопу. Кришиться, мов, Мурашкова купина, замки Оркапу, розтулюється жменя, щоб затиснути Крим. Примружив очі і спитав різко, а коли не дістанеш ляхів, чим платитимеш? Немає такої сили тепер на світі, щоб могла встояти перед нашою хане, відповів Хмельницький. І в цю мить перехопив гарячий погляд білявого ханського воїна. Пломінь полагкотів в його очах. Захоплення малювалося на обличчі. Воїн весь падався вперед, ніби зважувався перейти відстань між ханським почтом і гетьманським. Хмельницький скупо осміхнувся з-під вусів і Сеймен спаленів. Хан повернув коня і рушив до табору. Джеджалі Нахилився до Гетьмана. — Гетьмане, ти бачу, помітив того білявого парубійка. Я пам'ятаю його з Бахчисарая. То наш паросток, він може нам знадобитися. То лицар Фелоне, а не земноплас. Із погляду прочитав, що лицар, такі двом панам не служить. І шов невиданий похід через Бердичів, двома берегами Слочі на Старокостянтинів. Попереду Братславський полк Данила Нечая, п'ятнадцять полків йшли з Хмельницьким, по зваду Матвій Гладкий, а на флангах татари. Стогоніла земля, і затьмилося сонце, і комета всі десять ночей на небі являлася. Утікала шляхта до збаража І встигла замкнутися в замку Перед святом Петра і Павла. Билися день, билися другий, Ой, чи то буде твоя Україна, Хмельницький, а чи то твоя наруга. Зловісно, тихо серпнева ніч, Незвично тиха пісня, Після денної раті, ледь чутно плещеться стрипа об береги. При місяці чорніє бовдарами спалена млинівка, І гуготить недалеко приречений зборів, І костьоли пнуться до неба, благаючи в нього спасіння. За кілька верст на схід конає збаразка фортеця після місячної облоги. А в зборові, оточеному козаками, не спить завтрашній бранець, король Ян Казимір. Із смолоскипом в руці ходить він поміж рештками гуцарських хоругов, закликаючи захриплим голосом: Панове, наберіться мужності, не губіть ойчизни, король з вами. Тихо. Оподалік куряться вогнища, татари смажать на рожнах кебаб і відцепляються після битви. Завтра вони стоятимуть збоку, коли почнеться